Aquests són alguns dels temes que podreu trobar a la directa 378. Al número 378 de la directa hem ajuntat les seccions Estirant el fil i A peu del canó. El resultat és un dossier de 9 pàgines dedicades a Ciutat Morta i al cos de la Guàrdia Urbana. Orígens, altres episodis repressius, els escàndols dels informes mèdics, dades inèdites, etc. A més, i sota el títol d'Un rastre de polítiques de destrucció social, publiquem la biografia negra de Joan Clos. A secció Miralls entrevistem a Isabel Aloruso i Eva Martí, que s'han apropat a les vivències de les dones que al principi de la Guerra Civil es van enrolar a les milícies. Van jugar un paper decisiu a la rereguarda, on van subvertir els rols masclistes i conquerir espais de llibertat. Al Cruïlla hem entrevistat familiars d'activistes que han patit tortures, processos judicials i penes de presó. Mariana Uidobro, mare d'un dels empresonats del 4F, activistes del col·lectiu Madrilenys Madres contra la repressió, familiars de les encausades pels fets esdevinguts arran de l'efecte Canvies agrupades en la xarxa Antidepressió de famílies de Detingudes, i Isabel. Mare d'Isma Benito, detingut i empresonat durant la vaga general del 29-M del 2012, juntament amb Dani Aixas. Tots dos acusats s’enfronten a peticions de 8 anys i 9 mesos de reclusió. A Impressions, la secció d'opinió, hi trobem un article sobre l'exclusió de les dones al món dels videojocs, a Roda el ens n'anirem fins als Estats Units, on les morts de Michael Brown i Eric Garner han tornat a mobilitzar la comunitat afroamericana, que reclama el, fina, el final de l'estigmatització. D'altra banda, a França, la sensació d'inseguretat derivada d'alguns atacs antisemites impulsa milers de jueus francesos a acollir-se a la llei de retorn. S'afinquen en localitats israelienes com Netanya, a la llar d'una de les comunitats franceses més grans d'Israel. Per últim, Rafael, poc de feliu, analitza les claus pel canvi europeu i el paper que hi poden tenir Siriza i Podemos. A la secció Poca Broma estrenem col·laborador, ni més ni menys que Valero Sant Martí, amb una il·lustració, si és que arriba a aquesta categoria, sobre la disfressa de Carnaval de Tries. I continuem amb la penúltima secció del quinzenal, Expressions. El 21 de febrer es compleixen 50 anys de l'assassinat de Malcom X, un referent ideològic per a milions de persones arreu del món i Manel Ros i Lara Villalón analitzen la seva petja en les arts. El documentari de en Nancin és l'autor de notables treballs com Villas Miseri, al 2009. El seu darrer film, Nacido en Gaza, dona la paraula a diversos nens i nenes palestines durant i després de l'operació militar israeli... israeliana March Protector. Guille Larios ens presenta el film, que es projecta únicament al cinema Girona de Barcelona, cada dimecres fins a finals de febrer, subjecte a un format d'entrada solidària. D'altra banda, Ignasi Frank i Quique Badia, respectivament, ressenyen la pel·lícula Bola Art de Carla Sobirana i el llibre Porno Burka de Brigitte Bassallo. Per últim, a la indirecta, a l'exbrumà Guerra, entrevista Joan Sosa Maldonado, activista mexicà pels drets humans, explica que la repressió ha impedit que hi hagi una alternativa d'esquerres a l'èxit. I fins aquí les notícies de la directa, locutades per l'equip d'Espavilan. Podeu trobar més notícies a la pàgina web www.directa.cat.